Весь вік свій працювала тяжко на сім'ю, Що жодного досвідка не проспала, Жодного колосочка на ниві не згубила. Така бач судилася доля, Але гніві не хотілося вірити в неї. Вона хотіла мати, якщо не щастя, То хоча б належний пошанівок. Ходила до Волфа славути. Хто ж, як не цей древній старець Із потайбічними очима, Збагне її недолю і допоможе їй? Знала, що на треба ще тепер мало нести Когутів, треба брати срібло чи золото. У неї не було нічого. У бусла ж повен дім. І одного разу надумала. На світанні, коли осторожних челядин солодко задрімав, взяла дерев'яний цебер, пішла на буслі в двір до скотниці, Подоїла корову з молоком у цебрі, перейшла подвір'я, через сіни просунулась до стравниці. Глядниця сонно перевернулася на ослоні під вікном, щось буркнула, натягла на голову рядно. І травниці гнівна потрапила у велике виталище. Довгий стіл, лавиці по -під стінами, у стінах ларі, лелись скільки тут всяких див ромейських, і тарелі, і вухасті чаші, чари довгоногі, і ще якісь химери скляні. Похабцем вкинула у відро з молоком дві срібні чаші і подалася назад. На щастя, і кухарка, і осторожних ще спали. І Ніва пішла до хліва, звідти спустилась ледь помітною стежкою до привозу. Того ж дня з тим скарбом пішла до требища. За ті часі щиро молився старий Славута, аж білий пух на голові ворушився, очі його сяяли, не тих дивних римських витворів. І вогонь палах котів до небес, і голосно благав Перуна повернути згорьованій жоні. Її гарноти, сміх, долю. Та не дочекалася гніва милості ні від кого. Кинулась тоді до ворожбитів. Хай бослуп буде проклятий і обернений в перелесника, Щоб до своєї ситобокої боляреч не ходив як омрець, Хай його забере пропасниця і витрісе з нього душу, Хай стане хвостатиму перем і сім літ нудить світом, Або злим вовку лакою все життя бігає у вовчій тітці. Не було таких проклять, яких би гніва не накликала на голову свого кривдника, волоцюги, спідничника, дури світа, викрутня кривоокого. А вона ж таки його переверне у вовкулаку, Ось тільки знайде відьму, яка виведе бусла на лису гору, застромить у землю ніж і накаже йому тричі перекинутись через нього. А як не найде відьми, сама нею стане. Гніва згоря божеволіла». Ночами бродила довкола його дому і заклинала «Урочу я тебе і коня твого, коня вороного, збрую твою красоту твою, збрую твою на возах повезуть, красоту твою на руках понесуть, да за горою, да за кам'яною стоять коні да готові, посідлені, поуздані, тільки сядеш, в поле понесуть, в морі утоплять, в скелях зачинить. Урочу тебе і коня твого». Відшукала ворожку-чародійку, щедро обдарувала шалями, але свого так і не добилась. Ниж порила тінню попід його теремом. Воєвода вже огородився міцною огорожею, у двір його тепер не зайдеш. І сам нині ходить з мечниками та тіонами. Як поведеш його на ту лису гору, де відьми, чаклуни, чародії, чорти, див, морок та інші чорнобогові слуги опівночі збираються на своє збіговисько. Розпач розтинав гнівену душу, тьмарив розум. Нікого біля себе не бачила. Сини повиростали, що їм до кривди материного серця. Дочка в полоні згинула десь. Родичі мовчки порішили. Злий, дивна, пустив на неї свої сіті. Краще не чіпати, може якось отяметься. З роками таки угомонилась. Стала цуратись людей, не шукала роботи. Ото візьме ціпоку руки, та й подасться на луки чи в поле. Ходить, щось бурмоче, комусь погрожує кулаком, іноді сяде на траві і сушить проти сонця свої пересушені на попіл сльози. Гей, не дивуйте, добрі люди, коли побачите оту гамівну жону. Знайте, боги вділили їй надто велику чашу кривди, випити, яку до дна було для неї надсилу. Іде, бреде, цюкає поперед себе ціпком, а за нею метляє хвостом рудий бездомний пес. В усіх оболонських рип'яхах із з розірваним навпіл правим вухом З перебитою задньою лапою То нюхне її слід То головою торкнеться її ноги І побіжить попереду Гніва говорить А Рудань лиш очі прикриває Білястими повіками Шкіри ще не такі старі зубище Чи так погрожує її кривникам Чи так до неї усміхається Удвох перелітували Удвох перебули і сльотав осінь а взимку гніва занедужала. Рудько не відходив од неї ні на крок, сидів біля її ліжка, опустивши голову, журно заглядав у очі. Що тобі, Рудику? Сумно. Пішов би походив по снігах, я, бач, слабла, кістки мої гудуть і в грудях щось давить. Пес, ніби погоджувався на її словах, хитав головою, мовляв, знаєш, у хворість і в самого кістки неї сон відбирає. А може піти нам на привілля та недугусь у морозом припекти? Ось одягну зараз кожуха, та й підемо на луг. Але ж у тебе кожуха немає, тобі холодно буде. Ну то я тебе загорну врядно, ось так, ось так. Спину й живіт, закрию, а ногами бігай, зігрійся. Злаштувала гніво на прогулянку пса. На своїй кволі плечі нацопила стару кожушину, взяла ціпок та й побрели на луги у засніженні білі безмежжя, де сонце сліпило очі білістю свого світла і прозорінню неба. Дихалось вільніше, а сльоза по легкості опікала серце. Бо яке життя не випадає людині, та допоки вона чує себе людиною, радість і велич світу хоч інколи та забринить у душі. За гнівою, по заметах брів, рудик піднімав – до гори носа нашорошував вуха, ніби прислухався до снігового безгоміння. Отак і йшли не куди і не скільки, аж раптом пес зупинився, настовбуршився, уперся передніми лапами в сніг і несамовито загавкав. Гніва обіперлась на ціпок, стала вдивлятись у ту сторону, яка викликала таке бентеже рудька. Скоро її очі, що могли бачити дуже далеко, Розгледіли на обрії темне юрмисько якогось стада чи табуна, що поволі рухалось на неї. Йому не було ні кінця, ні краю. І гніва раптом здогадалась. То котиться якась орда. Руки й ноги у неї обімліли. Душа виповнилась страхом. Жінка погладила по голові свого рудика і стала примовляти. «Лишенько ж яке. Орда якась суне наград. Ой, леле!» «Порятуй нас від напасті! Рудику, біжи до града, що сили! Біжи! Либунь ворота відчинені!» Вона зняла із пса тремтячими руками ряднину, якою кутала його. Відчувши полегкість, він з усіх ніг кинувся назад, перестрибував через сухий бур'ян, через замерзлі калюжі і кочугури снігу. Гніва лишилась на місці. Тепер уже її очі виразно бачили верхівців, що йшли прямо на неї. Тільки другого дня, коли все скінчилось, кияни стали пригадувати, як воно почалось. Усі твердили. рудий, весь забрьоханий пес приблудько прибіг до сторожової вежі подільських воріт і почав цупити зубами за поле кожухів стражників, тягнув вниз до замерзлої річки, доки котрізь із них не подивився в той бік і не побачив чорну орду, що сунула на Київ. Осторожить скрикнув одні з подіванки. З боку Дніпра вороги ніколи не підступали до Києва. З цього боку його надійно захищав Дніпро Славута та своїми розливами, болотистими озерами й луками. Та цього разу було інакше. Замерзла дніпровська низина була доступна і зручна для ординських коней. На сторожовій вежі ударили в клепала. Город зачинив свої ворота. Тривожні гуки стражників зібрали на його стінах усіх, хто мав там бути під час небезпеки влаштувались до оборони. Князь Тур і князь Оскольд привели свою дружину. Як тільки ординські верхівці підступили до стін Києва, на них посипалися градом стріли і каміння. Ординці не сподівалися на такий опір і змушені були відійти. Гарцювали на відстані, розмахували руками, галасували. Тоді розчинились ворота, і князівська дружина помчала на них із списами і мечами. Відтіснила за Дніпро. Вони стали табором на Трухановому острові посеред засніжених верб і лоз. Цю ніч палили вогнища. Кияни тим часом також не зникали віч. І тоді місто облетіла новина. З княжого терема зник оний отрок Оскольдів і болгарської царівни Нонки син Вишислав. Зник, ніби його ніколи й не було». Двораки один одному переповідали, що коли всі григі і мечники пішли з князями на стіни, до терема з'явилися щеляді бояри Микульчич і Бодець. Шукали Бусла, хотіли про щось говорити з ним, але Бусло із дружиною і князями, боярами і їхніми челядниками стояв на валу біля подільських воріт. Забрав туди навіть варту від Лебідської брами. На княжій горі ми тушилися тільки жінки. Вишеслав лишився непризволяще, Ото ж і зник безслідно. Коли втихомирилося, стали міркувати розважливіше. Кому був потрібен нащадок київського столу? Косували в біг старої призабутої хозаринки Лубкині. А може бояри щось замислили? Ходили різні чутки, але всі сходилися на одному. Ота орда, що більше галасувала під стінами, ніж пробувала пертися у ворота, приходила сюди недаремно. Що то за орда? Бувальці мовили «орда угорська». Інші також, знаючи, стверджували, що то були чорні булгари, яких підкорили собі хозарські кагани і які кочували разом з печенігами та уграми по полуденній межині київської землі. Пізніше східні хроністи напишуть про цей хоробрий воєнничий народ, який страхав усіх своєю жорстокістю, який мав багато овець, зброї і воєнного спорядження. Внутрішня болгарія перебуває у стані війни з усією Русю. Але цей похід болгарської орди на Київ скінчився дуже швидко. Із княжої гори зник юний нащадок Оскольда Вишеслав, і якщо його хтось викрав, то все викрали ті ординці так чи інакше, а тут би з Лупкині не обійшлось. Шепотіли по закутках князевого Терема пригадували, що Лубкиня всіляко догоджала князеві жоні болгарці. А Ради чого? Невже у її чорному озлобленому серці полум'яніла любов до жінки, яка народила ще одного Києвича? Не мали віри у таке. За тими перемовами, присудами, згодами, здогадами, перешіптами, ніхто й не згадав самітній жінки, яку по якомусь часі знайшли подільські рибалки на засніженому лузі мертвою. Тіло її було понівечене, втоптане в сніг, по ньому пройшли сотні копит ординських комонників. Ніхто б не здогадався, що це була гніва, коли б не пес, що прибіг сюди вже після відходу орди. Невідомо, скільки часу він просидів віддано біля її тіла. Рудика знайшли тут уже тоді, коли він сам задубів, перетворився у мерзлу кістку, а його кудла та шерсть вкрилася густим інеєм. Тоді всі згадали про цю великомученицю, про гніву, і, може, вперше в житті нарешті назвали її повним, лагідним ім'ям – Доброгніва. На весні її тіло проросло густими травами.